Ba, egun den hor, kabigorriko eskai eretan, ez dakit, e, hogeita mar pertsona, berroi lagun, ez dakit, eta gertu ziren la municipal, eta zizuten aldein bargen nula. Eta zan ginen, zera, etxera, junbera, e, de, tu, laguna, jetxi petriara, zeren lehen hor zineten, eta ez du deitu, ba, jetxi bera. Eta zan ginen, bale, ba, jetxiko bera, zuegoitik, gu bera, eta jazta eta zizien tentsioa ola, jariziren ola, porrekin eta ola, eta zan genien, aber, aber, aber, lasa iegon, jungo garela, jungo gara eta gu jungo bera. Eta batean ja tipo bat, bera bat, 152, azizien ja porrakin ola, bueltak ematen, mehatxuka, eta tatita batean ja, azizien oztiak ematen. Tipo bat juntzen korrika, bera-beratzetik, municipala bera-atzetik, Eta nola zin, ezinzun eh, arrapatu, guzti gotzen zen beste tipo bat, aldapatik. Buelta bantzun municipala eta arraka, iluzion tipuari. Ta, tipu hori da txilotua da gona. Buna, txilotua da gondana, vamos. Eman zion kriston palizador, burua oro doletan, jetsi dena, garetu zen beste lau municipal, eta ya porra esten zile gineetan dena, denoi ja. Baina denoi, vamos, exagerau. Hortik abar minutura getu ziren zipaioak eta zipaioak kalmatzen municipalei, imaginatu. Ozea, azkenean, juntzen munipak, getu ziren zipaioak bot minutu gurekin, eta juntzen Zeren, den. Zerenguk ez geroen nola hola hostiak emateko, geroen hori, eh, ba, hortxe. Ozea, zera jumbargin ati hilzen lagun bar aurreko horreko gunean, deluto, gainera azidea esaten eh, bere Facebook buletik edo ez dakin inundik, Eh, Arikin ala, ospatzen, lagun baten, hori, hiltzela ez? Eh? Ota, sea, ja, vamos, hori ya, tocando ya ez dakindola zan. Eta hori, gero ya, hori, ja hori, etxilotu zioten tipuari, eta imputatzen diote, dakizen bat baja, eta gainera ez que bera ez egon hor, bera ez egon hor, bera justu aldapati gora, eta hori, esan duana, junzen municipal bat, titu baten atxetik, Tipo alde intzun, eta nola honek zetorren go gora, abezu entatzen zen, arrapatu zion, lurrera, eta venga. Zazpigrapa buruan, eta imputazioa omen da kristona. Omen da kristona, bai, bai. bai e, gainera hori, jakin izan dugu, e, atxilotuarekin batera, atxilotua izan zen azauritua, izan zen, baina e, horretas gain, e, bueno, beste sei lagun baitare kolpatoak izan ziren, ez guztira? Bai, bai, bai, beste zeilagun lagun hospitalea, eta baina, bai, bai. Bai, bai, eta kizema porrazo, gainera porra estenzile horiekin, diela ilegalak eta hostia bat horrekin da, vamos. Bai, bai, bai, hori da, Ode? este amaika inputatu, ez daki guztintzu dien, momentuz, eta hor dago, asuntua, hor dago. Eh, Noiz beti ikusi, eh, ikusi dituzue horrela, jarrera horrekin udaltzainak, edo ez dakite, jende berria zen, gazteak ziren, eh, nola erreak ziren? Inoiz, dira esperientzia personala, izan da akardik, aurreko urteta, noain dela urtetilla, alardeko mobideak, inbestera ez ditut, inoiz, hola ikusi, inoiz. Batez ere izan zuen tipobat, eh? Egunta berrobetamabi. Zembaki eman? Bere zembaki, bai Eman zuen vai. orduan Bai, Esta... bai, bai, bai, uh -huh. bera azizun movida Bai, bai uh -huh. Torri zen ya, bera nahizun liatu Bai, bai Oza, sea, junzen zuzenean e horretana Bai, bai, bai, bai Degoen entzan beste municipal batekin Ola egiten, esaten ion, maño mezez Ola, tenxio hau, zuen gazdi da Oza, sea, junzaitez eta gujungo gara petriara berriro Eta iazta Eta iazta eta gukazen da Eta hori, nizte egiten municipal honekin, eta besti ez egon, ostiak ostia baten. Osea, bai, bai. E, bukatzeko hor, paiketa azkar egin zioten, hau larun batean izan zan, izan zan atxilotu lagunari? Ez, ez, ez. Azkenean e, penalki jungo da historia, osea... Ah, ah, bai. E, bai, bai. E, deklaratu zuen atzo, eta tera zen e, paiketaren zai. Bale. Well. Gustet hori, jungo dela donostira, ez irunea zango sentita. Hmm. Bueno, va, guzti horrekin galditzen gara. Esker, milla, milla, esker. Vale, va, bueno, zuri.